Лив холодний дощ. Ірма дивилася на вирізане в породі мертве місто мовчки, як і всі інші. Чудес не буває. Ця думка настирливо вертілася в її голові, поки вона разом із рештою команди поволі усвідомлювала, що найдальша місія в історії космічних експедицій провалилася. Безжальних три слова звучали в її мозку голосом матері. А як же інакше? Мама повторювала їх щоразу, коли щось йшло не так. Ніколи не казала, що все буде добре, або пощастить наступного разу. Її оптимізму не вистачало навіть на звичайне неплач. Усе, що вона могла сказати донці, якій півсекунди забракло до першого місця на змаганнях із плавання, чудес не буває. Те ж саме. Вона сказала, коли Ірмі зламав щелеповіччя, що, напившись як свиня, вирішив дати пасербиці ляпаса. Наче вийти заміж, хоча б не за алкоголіка, було для мами чимось від початку малоймовірним, і вимагало милосердного втручання згори. Чудес не буває! По-філософському промовила мама, коли доньку ледь не до смерті побили на вулиці двоє невідомих – бо не змогли зірвати сумочку з її плеча, і тільки Бог знає, що саме вона мала на увазі тієї миті. Чудес не буває, наче все гарне, заслужене, або просто нормальне в цьому житті було дивом. Зараз, наважившись на найризикованішу авантюру в її житті, подолавши всі кола пекла, найсуворішого відбору, Подарувавши міжзоряному простору 40 років, які бабуся земля проживе без неї, Ірма дивилася на мертве місто і самими губами повторювала ненависне гасло її дитинства. Чудес не буває. Помилка в розрахунках закинула їх у Маголанову хмару з невеликою похибкою, крихітною з погляду математики, абсолютно несуттєвою в масштабах галактики, але інтергалактичному фрегату артилерист Ганс, який економив пальне для зворотнього стрибка, довелося плестися в пункт призначення на досвітлових швидкостях ще два роки – довгих і болісних як тюремне ув'язнення. Від технології стази відмовилися ще з відкриттям трансверсних стрибків. І єдине, що дозволило людям не збожеволіти в сталевому черепі космічного фрегата, ціль, заради якої кожен із них вирішив летіти – інопланетна цивілізація. Інопланетна цивілізація їх так і не дочекалася. Насправді, щось недобре запідозрили ще на орбіті, коли прилади не змогли зафіксувати в містах жодного руху. Військові, які складали дві третини експедиції – Вважали, що це якісь оборонні заходи і чекали чорзна чого. Але Ірма вже тоді засумнівалася, що вся планета може в єдиному пориві сховатися в бомбосховище. Тим більше, що через один корабель. А й навіть такий грізний, як інтергалактичний фрегат-артилерист Ганс. Тому зараз дивлячись на заросле лісом мертве місто, вона майже не здивувалася. Майже. Насправді місія закінчилася невдачею тільки в пункті «Установити контакт». У головному, але не єдиному. Найближчі роки вони вивчатимуть як загиблу цивілізацію, так і саму планету. Бо вони ж уперше за межами рідної галактики. Але головне, що вирізняло цю місію від усіх інших, і те єдине, заради чого Ірма Сторчма кинулася в рекрутинговий центр, було втрачено. Чудес не буває. Перші три місяці люди проводили всередині тимчасового табору майже в режимі облоги. Були лише обережні вилазки. Скафандри знімали тільки в герметичних житлових комплексах. Брали проби води, ґрунту, зразки тканин, матеріалів. А потім епідеміологи сказали, що незалежно від причини загибелі тутешніх аборигенів, це точно не з їхньої галузі – ані вірусів, ані бактерій. Люди й надалі ходили великими групами. Лісові дияволи та смертожуки, хоч їм іще не встигли дати таких промовистих назв, заявили про себе одразу. І все ж напруга перших місяців залишилася позаду. Дабір чим раз менше нагадував бойове розташування і дедалі більше дослідницьку експедицію. Всі почали звикати до нового місця, що вже видавалося не страшнішим за будь-який земний ліс. Напевно, якби тоді ви запитали Ірму, що її тривожить, що змушує весь час шукати в себе ознак невідомої інфекції чи прокидатися вночі через черговий кошмар, вона б відповіла так, тут занадто добре. Занадто добре, як на місце, де загинула ціла цивілізація. Занадто добре для експедиції, що почалася з помилки в розрахунках трансверсного стрибка. Але правда звучала б так. Там було занадто добре для того, кого ростили під гаслом «Чудес не буває». Завжди я перебив Ірму на півслові «Арак». Я й казала, раптово. Наші медики вирішили, що відправляти мене на землю немає сенсу, навіть якби хтось вирішив ганяти туди-сюди цілий фрегат, що, звісно ж, неможливо. Ірма замовкла, ніби щось розглядала на своїх черевиках. Сонце стало хилитися до заходу. І світло набуло ніжного персикового відтінку. Вона подивилася на мене і примружилася, як кішка на сонці. Продовжуй. – попросив я. – Вибач, що перебив? Що було далі? – А далі? Далі всьому настав край. А я, як завжди, пропустила найцікавіше. Вона знову замислено втупилася в нікуди і замовкла. Я не хвапив, хоч як хотілося мені почути продовження. Нарешті Ірма ніби прокинулася. Отже, через три місяці після прильоту почалися головні болі, блювота та інше лайно. Мене запхали в санчастину, наділи цю срану лікарняну піжаму, типу «готовий до зустрічі з паталого анатома». Її пересмикнуло з відрази. Я знала про те, що діється на базі, але здебільшого з чужих слів. Спершу було страшно. Мабуть, складно уявити більшу безпорадність, аніж тоді, коли змушений лежати в лікарняному боксі і чути стрілянину і крики ззовні, а незабаром мені стало так гівняно, що навіть на смерть уже було наплювати. Подумки, я навіть її квапила. Ірма замовкла, і з усього було видно, що продовжувати їй складно. Хто дав тобі пилок, хтось із біологів? Вона подивилася на мене порожнім поглядом. Потім, повернувшись зі спогадів, кивнула. Так, Розалін, ніхто не знав, допоможе чи ні я вже зрозумів, експериментальний препарат. За твоєю ситуацією втрачати було нічого. Це точно. Ірма всміхнулася. І вийшло навіть весело, але потім на її лице лягла сіра тінь спогадів. А коли я опритомніла, тут уже нікого не було. Я влізла в бокс для діагностики і з'ясувала, що рак зник. Нікого не було в якому сенсі? Ірма хотіла відповісти, але по її щоках по покотилися великі сльозинки, і вона замовкла, стиснувши губи, лише похитала головою. Загинули? Ірма шмихнула носом і рішуче витерла сльози. Зараз усе побачиш. Ми підійшли до продовгастої низької будівлі. У таких зазвичай влаштовують склад, розсунувши високу траву. Вона нагнулася і щось дістала. «Схованка?» – запитав я. «Так, я знала, що колись повернуся. На». Вона простягнула мені ключ-картку. Схожу на наші, тільки замість символіки корпусу на ній був герб урядової агенції космічних досліджень. Поряд із фотографією вогненно рудого чоловіка було ім'я і прізвище. «Нейтан Гох? Хто це?» «Наш командир». Зник безвісти. Вона знову запустила руку в схованку і вийняла ще одну картку. У довговголосій дівчині на фото я впізнав Ірму. Майже не змінилася. І що зачіска. Ірма Сальватєро, біолог. Деякі знімки тут відмикаються двома картками одночасно, пояснила Ірма. Стань з того боку.